Ja, nu är vi väl igång här då. Vi är väl på en gruvbana. Förslut så här då. Det är väl tisdag då då. Femte. Den femte november är då då, 2013. Gunnar med den. Mikrofonen, kamera eller skit. Nu ska vi se där, vi kan filma här då. Det kommer någon... Det är någon som kommer längre upp där på banan. Det gick inte jag här förut på en gamla tim. Vi okay. filma här då. Då håller vi kameran helt rakt. Pengarna där borta. Vart du förstår, jag menar, åh. Vad är det på det, åh? Man, det kommer inga regn idag, det är lite gråa dasket. Faktiskt. Nu håller vi under rakt. Vad byggts så, de åker ner väl all Sen man tar upp dem. Jag tror att det ska vara giråa. Giråa muren upp. Men så att det bli någon regn då. Det är nu ska jag ut på gruvbanan här och gå norrut. Jag kommer inte de svarta För De blir på tåg för varma. Det är nog ute. Och sen här gick det. Med hästar och ånglok. Det lades ju ner 1935 det här. Vi ska ta det lite lugnt nu filma här då så tar vi med oss lite extra batteri då så vi kan prata får köpa nya mp3-spelare också i två med skärm, de är inte rasiga bäggen nu då det går ju inte att använda dem tvåan här går inte att ladda så den är ju snart helt död 149 spända på nät på nät Punkt uten frakt och det tar mig fram lite stelt och haltande här och flåsande här då minst sagt stelt i hela kroppen och det är ett otroligt gråveder ute men det ska i alla fall inte vara någon regnare då och som varit har heavy metal gubben sollösa ögonen och spegelglået åh oh, jag vet Jag tror det är på då För det kommer några man är med sig paraply här vet jag då det mig blir inte någon gång man är inga paraply då jävlar det mig vet med det bli jag. Så blir det du. Sämta har vi då, november vet En kilometer långt det här då Där bortifrån där Upp hit till Rällingsberg en kilometer då är där Då tog jag med med lurar och grejer här vart Mikrofon har jag och Fast den är inte inkopplad Är ja, det är att jag har den men Med volym, volymkontroll så kan justera det ja, då är det lite tokigt att det med sig att börja bli men det och det börjar Får se hur länge jag kan prata nu då. Jag har med mig extra batterier då. Och skönrällningen ligger här borta då. Inseberg, eller Inseberg, eller går där då. Går där då. Det är några plötsgrader ute där ja. om man tar de här träningsbyxen och ska bli det så är det i Helvet varmt Så att det blir ut på ett för varmt Nu ska vi koncentrera oss på att ta oss fram och sen att vi överhuvudtaget bara filma lite släm hela tiden Och spott ut det är ett lagerbyggnad där då Trådaskigt är det <hör> Här körde man häst då, ånglop Spåren låg kvar här till 50 var det Har man träningsbyxen så blir det för varmt alltså. Här har jag stått en 3-bänk på som har man drappat en rälsduk vi har man lagt på en liten dregren dre, Man ser på gamla bilder så delas ju spåren här så att, Jag tror vi hade spår till höger också Och till vänster, det ser jag att det delas här Och sen läggs en växel här Spåren gick åt två håll här ska man en järnvägsbro över då Få halvt fram i dagsspelt och besvärdigt beherda Det finns gamla bilder där det delar sig Jag de måste ha till en växel här Så gruvhår det. Gruvhår det här är gruvhålet Gruvhålet där Nu är det lite grå, grådaskigt idag det är det där. Någon jätten gången i in här Och här ute så var det en massa svanar på fältet här då Jag tror att det kan vara de som är här då jag nog vet. Man har väl bevarat en del byggnader som är här Jag tror vi har svanar ja Vi har svammar svanar ute på fältet här. Och en järnvägsbro har vi där också. Vi har en järnvägsbro här. Jag var inne i ladan en gång där också. När det regnade en gång och jag lite skydd. Och har ett litet hus på det där hade de bönestunder och rast. En stuga, så hade de rast och sen bad de till typ guder. Det här är en bro som är för järnvägarna, en alltså järnvägsbro. Och här är vi svaner också ute på fältet här. Du kan se uppe i Hinseberg också. Det är alltså bara några få plusgrader där ute. Där har vi en järnvägsbro där. Som jag minns rätt så skulle spåren dela på så här. Och här är vi jäkla massa svaner också ute på fältet här. Som vi kan se, här, deras ritser. Och som vi ser så har vi bevarat en del byggnader också. Men det är mycket som är rivet också. Spåren låg kvar till 35 här. Och jag måste alltså dra upp mina byxor så sitter de i knivarväcken. Jag har svanor också där ute. Jag ser aldrig Har vi tvungen att upp mina byxor här? Jag tror jag låg ett hus här då. Jag låg en husgrund här då, någonstans. Här är jag ett hus här någonstans Hon tillhörde någon sån här Det finns en byggnad här borta som bor inför detta tjänstebostad Så finns Det finns en som bor i Rällingsberg faktiskt En gård kan man säga Ja Och det är inte allt för roligt väder Och vi finns alltså att att dela sig spåren här så det var några spår som gick här också. Och jag tror vi har svanar ute på fältet, och det har vi. Här är, är vi som är 75 meter djupt. Jag får hålla i byxorna så att de inte glider neråt. Det är ganska dimmigt ute också. Det var några orkester som spelar en gång här också. Det är otrolig akustik där nere i botten på gruvhålet. Här kan man se några märkliga grejer också. Det är husgrunder här som är efter. Vi har svaner också ute på. Här är gruv själva gruvhålet. Och så har vi svaner också ute på fältet här. Kommer bredbären också lite. Det är gruvhålet här då Så svanor ute på fältet här Och det blåser ganska så kyligt också Det är inte alls för roligt väder idag måste jag säga Och svanor ute på fältet Det här är en stor byggnad Ladan har varit inne i förut Vi har varit inne i den där ladan Och vi har svanar också ute på fältet här och som ni ser så är det grönt gräs också här det är grönt och Älvsjöberg ligger som en dimma där borta och så svanor har vi där, de kommer nog flytta på sig när de kommer här ser vi också röster efter några byggnaden som har varit här. Husgrunder som har varit här. Och här ser vi grönt och fint gräs. Ser det? Här? här. Det är grönt på marken här. Gräset finns ju här men det växer ingenting på vintern. Växer det växer inte. Men det finns där. Det gröna är ju där. Och sen kommer snö över det sen. Och här ser vi också något märkligt. Märkliga husgrunder också här, efter den tidiga verksamheten. Ganska ruggigt vedrar här. Man skulle helst bara vilja vända hem igen här nu. Bara vända om. Och höga bergen är insvepta i en slags is och dimma. Här kommer ju svanorna flytta på sig nu. När får jag komma här. De har sett mig. Jag är redan observerad. Nu börjar man göra på sig. Det är vita men det är som är grå här. Nu börjar man flytta på sig. Nej, nu börjar man flytta på sig. Och det är en som inte är en svan här. Det är en grå där. Det är ingen svan. Det är kanske en yngre. En yngre som är grå. Och jag filmar just nu Rällingsbärde här Grå veder gör det verkligen Och jag filmar de här svanorna som är här, Även är ni grå då? Kommer jag ut på en hyn vägen strax Brevbärarna, brevbärarna har redan varit här uppe Hinsytan och lägga backen Och tillbaka till Kommer strax komma ut på Hinsyttevägen också här. Om vi nu ska ta oss upp till Hinsytan Jag tror vi tar oss upp till Hinsytan Och så vänder vi där och går hem igen Samma väg va Den ska gå över lägga backen och hem Ja, jag filmar i alla fall. Är det grå där? eller? Vi kommer strax upp nu på hensittervägen. Log tagtråd upp i skogen där. Innan och rullade en gång så jag fastnade med kläderna där. Tänk på att jag var svårt sjuk också här. Här alltså har en brevlåda nämligen. Det är en som bor detta tjänstebostad. Vi kommer upp nu på vägen här. Det är en person som bor inför detta tjänstebostad som tillhör gruvbolaget. Det är en som bor i Rörlingsberg helt enkelt. Det vi se. Det är väldigt isigt och grått idag. Vedret. Älvsjöberget är insvept i ute i, i iset och dimma och jag måste alltså kissa här det går jag inte att stoppa nu nu ska jag dra ner jag får vänta mig, jag så här färdigt Se är inte finns här Måste På. Det möter på Elsberget. Det är ett uttråkigt väder. Det här är helt sitt vägen här. Vi har lättare på trycket här. Parapolita lite jag må. Kanske är det riktigt kallt. Det blåser ju väldigt kyligt. Kyliga vindar. Det vi går väl en liten bit. Vi har ju lätta på trycket här. Så att vi ska se. Det är svanorna där. Sedan plåsan speciellt. För att hålla byxorna på sidan här så glider de ner. Vi ska ta oss fram till Hindsittan till att börja med. Och det är starkt motvind. Vi ser om vi fortsätter till backen eller om vi ska vända tillbaka hem igen. Samma väg tillbaka. Det blir i alla fall några kilometer. Där borta ligger. Älvsjöberget insvept i en tjock dimma Ganska högt berg Ett naturreservat Detsammans med ytterligare berg som ligger där Och Här har man lagat potthålen också så var det, i gatan förut Eller i vägen, Hinshütten vägen Vi ska ta oss upp till Hinshütten får vi känna efter hur det känns Det är inte allt för roligt väder idag Och här har vi ungefär bor här. Det bor nämligen orvråkar i skogen här de ska egentligen flytta, men de, de är nog kvar på vintern tror jag för Där har vi nu, en, en orunvråk Där man har bo någonstans här i närheten Någonstans Det är dök det upp från skogen här, en orunvråk Så att äh, Jag har sett både här och fru orunvråk tillsammans med en unge här på sommaren De brukar normalt sett flytta också Det här är en orunvråk vi Hindsittan nu En oronbråk över den kommer ut från skogen här. Du kan hålla att bo någonstans i något träd. Delvis är det dimma över, över bergen här, men inte överallt. Främ, främst det över Älvsjöberget är det kraftig dimma där borta. Och vi är på väg uppåt Hindsvittan här. Odinsfälten ligger i vila här Och en ormvråk har kommit fram ur skogen här Och flygit över himshyttan En närmsta ormvråk Det är inte alltför roligt väder alltså Det är några få plusgrader ute och det Det är äh, Hög fuktighet men det ska inte bli någon regn idag Det har regnat så att säga, igår och så Idag ska det inte bli någon regn men det är, det är fuxigt ute Det är några få plötsgrader också ute Och det är kraftigt blåst också Vi ska i alla fall ta oss fram till hensrättan till att börja med Dra oss en kraftig motin här Oronbråka har vi sett förut här Och när man kom här förut så var det så här ladersvalor som satt på de här ledningarna som går här De har ju åkt hem nu, de brukar vara kvar till början på oktober åtminstone Vi kunde höra nu att vinsten var en, ungefär 10 grader varmt i södra Sverige Sen Längst ner i södra Sverige så är det ganska mycket plusgrader. Vi har kanske två plötsgrader idag Så känner jag ska känna efter det du känns uppe vid hinns utan faktiskt. Om jag ska ta och fortsätta eller, eller kanske vända. Och här är en stolpe som håller upp en annan stolpe här. Stadgar den helt enkelt. Den lutar emot här. Det är ganska kallt ute, det är några få plusgrader måste jag säga faktiskt Men jag fryser inte om benen i alla fall, de här byxorna är lättfodrade och de här treningsbyxorna brukar bli för för varma Här är mötesplats här, lite bredare här Vi får se hur det känns Man kanske kan ta mig vidare med stort besvär upp till Läggarbacken här det ska kunna gå jag tog en hästpromenad tidigare i hösten här, en första hästpromenad cykeln ska ner till Hedemora sen till vårkanten, man får ta äh, cykla med på bussen, det finns en lucka på sidan som man öppnar och stoppar in den där, man får ju prata med föran först det är gratis på alla de här Länsorsbussarna